Hanni und Nanni im Landschulheim. Oh, so herrlich wie jetzt war es im Lindenhof noch nie. Seht euch doch nur um. Was für ein Sonntag. Wie das duftet. Stimmt, Manni, herrlicher Essensgeruch. Jenny, du bist und bleibst dein Spottvogel. Ah. Als ob du weniger an Lindenhof fängst. Denk hm. doch mal zurück an den Anfang. Also grässlich war dir beiden. <lacht> wir haben uns erst ganz schön an euch ranraufen müssen. Mhm. Aber wir haben euren guten Kern nett herausgeschält. Mhm. Vielen Dank, Jenny. Du warst immer so reizend mit deinem losen Mundwerk. Das darf man auch, wenn man wie Jenny Reporterin werden will. Sie hat eine gute Spürnase. Wie mein Pferd. Oh, mein liebes Kompliment. <lacht> Ach, ich werde wohl mein Leben lang an den herrlichen Unsinn zurückdenken, zu dem uns Jenny so gern angestiftet hat. Oh, wie gern würde ich noch mal eine Mitternachtsparty planen. Ach, ich bin froh, dass wir vier ein paar Wochen zusammen ins Landschulheim gehen. Das Kinderheim Hasenwinkel kann sich wirklich beglückwünschen, dass wir dort in den großen Ferien aushelfen. Na, hoffentlich müssen wir nicht nur scheuern und schruppen. Ich habe schon von Heimleiterinnen gehört, die die reinsten Putzteufel sind. Oh, abwarten, abwarten, ja. das wird sich alles zeigen. Na, auf jeden Fall nehmen wir unsere Kamera mit. Tolle Kinderfotos werden wir machen. Na, ja, klar doch. Vielleicht macht ihr auch mal ein nettes Konterfei von mir? Na, bestimmt, Fanny. Darauf kannst du dich verlassen. Ob es doch doch Pferde gibt? Ach, karl wo denkst du hin? Pferd in einem Kinderhain? Hanni und Nanni fuhren noch für ein paar Stunden nach Hause, um ihre Koffer fürs Landschulheim zu packen. Oh Mann, ich finde die Bücher nicht. Ich will die doch mitnehmen. Mutter? Ja, Hani. Mutter, wo hast du unsere Spielsachen hingepackt? Unsere Bilderbücher. Wir wollen was für unseren Hasenwinkel mitnehmen. Hasenwinkel? Na ja, so heißt doch das Dorf, wo unser Heim liegt. <lacht> aber euer Heim muss doch auch einen richtigen Namen haben. Ja, wie das Kinderheim heißt, wissen wir noch gar nicht. Einzweilen ist es unser Hasenwinkel. Du, aber Mutter, wo ist denn unser ganzer Kinderkram geblieben? Na, auf dem Dachboden in der großen alten Holztruhe, so. Nanni. Aber schafft nicht alles weg. Später sind es einmal wunderschöne Andenken für euch. Mhm, klar, mhm. Mami. Und packt nicht zu viel ein. Mhm, ist gut. Menschens Kinder haben die Beeilung. In einer Stunde müssen wir schon los. Musik Jenny und Carlotta warteten schon im Abteil, als Hanni und Nanni schwer beladen mit ihren Koffern erschienen. So, seid gegrüßt, ihr viel Zwillinge. Nein, diese Ähnlichkeit. Wer ist Hanni? Wer ist Nanni? Oh, Jenny, hilf lieber unsere Koffer zu verstauen. Ja, okay. Oh, oh. Hey, hey, passt doch auf. Entschuldigen Sie bitte. Packt eure Koffer gefälligst woanders hin. Aber das hier ist mein reservierter Platz. Na, das ist wohl die Höhe. Wo gibt's denn sowas? Wirklich, es ist mein Platz. Hier ist es doch angeschrieben. Reserviert. Ach, angeschrieben hin, angeschrieben her. Macht sofort das Fenster zu. Glaubt ihr vielleicht, ich will eine Freiballonfahrt in der offenen Gondel machen? So, hier Erfahrtkarte bitte ah, Herr Schaffner. So, Ihre habe ich. gern. Ja, danke schön. Also, Herr Schaffner. Ja, und Sie bitte? Ja, hier, sofort. Mhm, Danke. Herr Schaffner, ja. bitte sorgen Sie doch dafür, dass das junge Gemüse hier das Abteil verlässt, Herr Schaffner. Oh, das tut mir leid. Die junge Dame hier hat eine Platzkarte, mein Herr. Ich muss Sie bitten, hier einen Platz weiter zu machen. Oh, Und wo soll ich sitzen? Im Nebenabteil sind noch genug Plätze frei. Kommen Sie. Bravo! <lacht> weiter so. Das fing ja schon lustig an. Am liebsten hätte der Dicke mich mit seinem Blick erdeutscht. Junge Dame hat der Schaffner zu Nanni gesagt. Ja, ja. Ein Schaffner sagt immer die Wahrheit. <lacht> Wie lange fahren wir eigentlich noch bis zu unserem Hasenwinkel? Ach, nicht mehr lange. Oh, wir ja, sind schon da. Schnell das Gepäck. Hau Jenny, drängel doch nicht so. Komm, pass doch auf. Der Zug wartet schon, bis wir draußen sind. Oh, ich glaube, wir werden schon erwartet. Wo denn? Wer? Ja, da, da, die Frau mit dem Kleinbus winkt uns heran. Ja, denn nichts wie Kommt hin. Also, ja. Hallo, Ihr seid Na, sicherlich sag. die vier vom Lindenhof. Ja, ja, ja stimmt. Die, die sind vier. wir. Na, bitteschön, hereinspaziert in meinen kleinen Bus. Oh, ja. So, also ich bin die Caroline, das Mädchen für alles. Oh, Im Moment Chauffeur <lacht> So, zwei können hier vorne neben mir sitzen. Oh ja, ich möchte vorne. Oh, ich glaube ja, ja, hier hinten. Bin ich auch. Ich so, hinten. ja. Und nun ab und Post nach Pferdeburg. Oh, ja. Pferdeburg? Würdeburg, jawohl, so heißt unser Heim. Gibt es denn im Kinderheim auch Pferde? Aber oh, Natürlich! Oh. Unsere Heimleiterin ist passionierte Reiterin. Ach, das ist ja toll! Oh. Und für die Kinder haben wir auch noch drei Ponys. Oh. Oh, Aha, <lacht> Dürfen wir auch reiten? Aber sicher! Kannst du denn reiten? Und ja. wie, Caroline? Ihr werdet alle Augen machen. Mit Carlotta nimmt es keiner so leicht auf. Mhm. Die Fahrt zur Pferdeburg war nur kurz. Um drei Ecken herum, immer ein bisschen bergan, da lag schon das weitläufige Gebäude vor ihnen. An zwei Seiten große runde Türme, ringsherum eine niedrige Mauer. Und so sah es wirklich fast wie eine Burg aus. Caroline führte die Mädchen gleich zur Heimleiterin. Herzlich willkommen, ihr vier. Ich bin Anne Wagner, die Heimleiterin. Guten Tag. Guten Tag, Frau Wagner. Schön, dass ihr hier helfen wollt. 30 Kinder machen eine Menge Arbeit. Kommt schnell in den Esssaal. Mhm. Die Kinder erwarten euch schon ganz neu. Oh, ja, Guten Tag, Herr ja, ja. Dankeschön. Gespannt, hey. du bist doch nicht. gehört. Hier sind unsere vier neuen Helferinnen vom Lindenhof. Ha? Das sind ja Zwillinge. <lacht> Richtig, Marlene. Das sind Hanni und Nanni. Aber wer ist Hanni und wer ist Nanni? Die kann man ja gar nicht auseinanderhalten. Du Schlaumeier, du brauchst dir nur meine vielen Sommersprossen zu merken. Dann siehst du, dass ich Nanni bin. Aha, Aha Nanni. Und die mit den nicht so vielen Sommersprossen, das ist dann Hanni. Jawohl. Und ich bin die Jenny. <lacht> Schon nach der ersten gemeinsamen Mahlzeit waren die vier mit den drei Kindergärtnerinnen und der jungen, fröhlichen Leiterin, Fräulein Wagner, vertraut. Sie fühlten sich sofort heimisch in der frisch-fröhlichen Atmosphäre des Hauses. Nach einer kurzen Mittagspause wurde dem Mädchen je eine Gruppe von drei bis vier Kindern zugeteilt. Nun, ihr Klein, was wollt ihr heute Nachmittag anfangen? Baden! Ja, wir wollen baden. Es ist zu heiß heute. Nani, mit den Sommersprossen bringst du mir das Schwimmenball? Ja! Na, wir wollen mal sehen. Hier sind die Frösche. Wir hüpfen nur ein bisschen im Wasser herum. Stimmt nicht. Ich kann schon vier Züge schwimmen. Na, dann auf zum Schwimmbad! ja nicht, sind wieder da! Wo ist denn die andere, die so aussieht wie du? Bei diesem schönen Wetter wird sie sicher auch zum Schwimmen kommen. Oh, prima! Hurra, da sind wir! Hippie! Mal sehen, wer der Erste im Wasser ist. Oh ja, los! Warte doch mal! Erster! Zweite! Tauch jetzt! Ritter! Du gehst auch ins Wasser! Ja, ich gleich! Ja ah, ja, ich <fällig> jetzt! Immer nur alle auf dem Ah, der der das macht das macht cool Jenny, Carlotta und Hanni kamen auch mit ihren Kindern zum Schwimmbad. Denn an diesem heißen Tag war Baden das Allerschönste. Am Abend saßen die vier zusammen in ihrem Zimmer und tauschten ihre ersten Erfahrungen aus. Ich war heilfroh, als Schluss war mit der Schwimmerei. Auf so eine kleine Bande zu achten, ist ganz schön schwierig. Mhm. Unwahrscheinlich, wie manche schon schwimmen, springen und tauchen können. Die lustige Bande. Aber ich hatte doch ganz schön Angst, dass was passieren könnte. Und ich sehe aus wie ein Papuanegger mit meinem Haar. Total nass gesperrt. Das Grundstück, Jenny. Bei dem Haar und ohne Bademütze? Komm, ich glättest dir ein bisschen. Ach, ich bin viel zu müde. Außerdem haben wir morgen Vormittag frei. Da schwimme ich sowieso noch ein paar Runden. Es ist wirklich prima, dass wir nur halbtags im Einsatz sind und auch für uns Zeit haben. Oh, seht doch. Wie herrlich die Berge leuchten. Als ob sie brennen. Ich muss es unbedingt fotografieren. Altenglüh. Extra zu unserer Begrüßung. Nichtsdestotrotz, ich bin KO. Ich trete ab. Gut schuss, Nani. Am nächsten Morgen ging Carlotta ganz früh zu dem Pferdestall. Da war auch schon Fräulein Wagner, die geradeaus reiten wollte. Guten Morgen, Fräulein Wagner. Ja, guten Morgen, Carlotta. So früh schon auf den Beinen? Mhm. Du interessierst dich sicher für die Ponys. Ach ja, ich reite für mein Leben gern. Nun, wenn du reiten kannst, dann komm doch mit. Wir reiten ein Stück in den Wald, ja? Oh, danke, Fräulein Wagner. Hol dir einen Sattel aus der Scheule. Ach, den brauche ich nicht. Ich reite am liebsten ohne Sattel. Ja. So ritten die beiden über die Wiese auf den Wald zu. Carlotta trieb ihr Pony an und stand plötzlich mit einem Sprung auf seinem Rücken. Das war allerdings eine große Überraschung für die Heimleiterin und für das Pony ebenfalls. Es wurde ganz unruhig. Ach, Carlotta, jetzt musst du mir aber verraten, wo du solche Kunststücke gelernt hast. Im Zirkus, Fräulein Wagner. Ach, Im Zirkus? Ja, ich war Kunstreiterin, wie meine Mutter und lebte mir die eine ganze Zeit unter Artisten. Aha. Als Mutter verunglückte und starb, holte mein Vater mich nach Hause. Ich konnte zuerst gar nicht zurechtkommen in so einem normalen Leben. Vater und Großmutter haben viel Ärger mit mir gehabt. Im Lindenhof gab's auch Kummer, aber die meisten Mädchen waren sehr lieb zu mir. Sie sind es wohl immer noch. Mhm. Reizende Freundinnen hast du in Jenny, Hanni und Nanny. Ja, das stimmt. Sag, Carlotta, hm? hast du nicht Lust, Kindern, die gern reiten möchten, hm? die ersten Anfänge beizubringen? Für mich gibt es immer so viel anderes zu tun. Ach, und wie? Gern! Ich möchte sowieso mal Reitlehrerin werden. <lacht> Na, großartig! – Es ist also abgemacht? – Ach herrlich und danke, Fräulein Wagner. <lacht> – Nun aber zurück, die Arbeit ruft. – Aber was war denn im Souterrain des Hauses los? Mackie, Jackie und Marlene schleppten einen riesigen Korb mit Kartoffeln durch den Flur. Hey, hallo! Ihr Einzelmännchen! Guten Tag, Fräulein Wagner! Stellt sofort die Kartoffeln zurück! Aber Fräulein Wagner, wir helfen doch nur Hanni und Nanni in der Küche. Ja. Hanni und Nanni in der Küche? Ja, aber wo ist Rosi, die Küche? Und Carolin. Da muss ich wohl mal nach dem Rechten gucken. Mani, was ist denn hier los? Wir helfen aus, Fräulein Wagner. Rosi ist auf der Kellertreppe ausgerutscht und hat sich das Handgelenk verstaucht. Ach, die arme Rosi, so ein Pech. Hoffentlich ist das Gelenk nicht gebrochen. Es ist ganz dick geworden. Und Caroline ist mit ihr zum Krankenhaus gefahren. Mhm. Ja, und ihr kümmert euch derweil um das Mittagessen. Könnt ihr denn für 30 Personen kochen? Ich kann es nicht. Ach, wir schaffen das schon, Fräulein Wagner. Na großartig. Ich bin froh, dass ich euch habe. Also, ich verschwinde lieber aus der Küche, denn ihr wisst ja, viele Köche verderben den Brei. Einen leckeren Bohneneintopf hatten die Zwillinge zustande gebracht. Und zum Nachtisch gab es sogar schaumigen Pudding mit Johannisbeeren. Aber den hatte Rosi schon am Tag zuvor gekocht. Gottlob, am Nachmittag kamen Caroline und Rosi wieder zurück. Rosi mit einem Leimverband. Das Gelenk war glücklicherweise nicht gebrochen, sondern nur verstaucht. Und so konnte sie die Regie in der Küche wieder selber übernehmen. So hatten Hanni und Nanni, Jenny und Carlotta, sich gleich am ersten Tag wunderbar bewährt. Eines Tages war für die älteren Heimkinder eine Bergwanderung angesetzt. Große Aufregung herrschte. Nanni, Jenny und Caroline sollten die Gruppe begleiten. Nora! Hanni, ich darf mit zum Storlensee. Jenny ist auch mit von der Partie. Na klar. Freust du dich, Jenny? Na immer. Stellt euch doch vor, mitten in den Bergen werden wir ein Feuer anzünden und kochen. Mhm aber bestimmt keine grünen Bohnen. Ich bin sowieso nicht für solche Strapazen. Wenn ich an meine armen Füße denke, mache ich lieber noch einmal Küchendienst und koche grüne Bohnen. Ach, und ich liebe bleibe lieber in Pferdeburg bei meinen Pferden. Ja, ja, Carlotta. Wer reitet, muss auch Stalldienst tun. Na und? Kolossal, Jenny. Du wirst langsam auch so eine mit Pferdeverstand. Vergess das Regenzeug nicht. Und wozu, geliebt ist? Wir sind doch schon eine ganze Woche hier und es hat noch keinen Tag schlechtes Wetter gegeben. Tatsächlich! Der Wettergott blieb ihnen auch heute treu. Die Kinder glühten von der Sonne in den Bergen, als sie am Abend zurückkamen. Karolin. Karolin. Ja? Von einer Quelle haben wir Wasser geholt. Ja. So. Mhm. Wir haben Steine und Holz gesammelt und einfach richtige hm? ja. Feuerstellen gebaut, wie bei den Pfadfindern. Na großartig! Mit Trockenspiritus haben wir Feuer gemacht ah. und die Suppe gekocht. Was habt ihr denn gekocht? Was ist denn Suppe mit Würstchen drin? Oh, das kann ich Wir mir vorstellen. Seebahn, aber das Wasser war eiskalt. Oh. Ich hab meinen Fuß reingesteckt. Ja. Gebirgsseen sind meistens eiskalt. Denn das Wasser kommt ja von den Gletschern. Aber ihr beiden, Jenny und Nanny, ihr habt doch wieder etwas ganz Besonderes erlebt, nicht wahr? Erzählt mal, war es ein Seeungeheuer oder ein Wassergeist? <lacht> Erzählt mal. Ja, also stellt euch vor, Nach dem Mittagessen sind Jenny und ich ein bisschen am See entlang getigert. Ja. Auf einmal standen wir vor einer ganz kleinen Hütte. Mhm. Die Fensterläden waren bis auf einen geschlossen. Mhm. Und die Tür mit einem großen Vorhängeschloss ich versperrt. Was? Aber durch das Fenster haben wir merkwürdige Dinge ja, gesehen. was denn? Da lagen lauter verschnürte Pakete und Ballen. Aha. Daneben Kraxen, Kraxen, auf denen die Sachen befördert werden können. Na mhm. ja, und? Wir haben überlegt, ob das nicht Schmuggelware war. Ach, ein Schmuggellager. Oh, Jenny, du spinnst wohl. <lacht> so nah ist die Grenze doch nicht. Das heißt nicht nah. Nur vier Stunden entfernt ist sie, ja, wenn man ja, über die Berge geht. Das ist geht. Richtig, ja. Das ist doch viel zu unwahrscheinlich. Ja. Na, jedenfalls haben wir die Hütte von unserem Rastplatz aus immer noch mit meinem Feldstecher hm, beobachtet. So. Und Jenny hatte Glück. Ja. Ich sah zwei junge Männer plötzlich in die ja. Hütte verschwinden. Hm. Sie schleppten jeder eine Kraxe herauf und beluten sie bis oben hin. Das ist doch klare Sache, Schmuggler. Denn sie schlossen Tür- und Fensterläden hoben die Krachsen auf den Rücken und verschwanden hinter der Hütte. Nach oh. ein paar Minuten tauchten ihre Köpfe wieder zwischen den Felsen auf. Der eine hatte auffallend helles Haar oh. und mhm. der andere schlenkerte beim Gehen mit den Armen. Bist du ja die reinste Meisterdetektive, Jenny. Halt ja. schön die Augen offen. Vielleicht triffst du die beiden im Tal einmal wieder und kannst sie verhaften. <lacht> Am nächsten Morgen stürzte Rosi ganz aufgeregt in die Küche. Hanni und Nanni waren gerade dabei, den Frühstücksverkauf für die Kinder in die Kannen zu füllen. Oh, es ist eine Schande. Was ist los, Rosi? Hast du dich schon so früh ärgern müssen? Eine Schande für das ganze Dorf Hasenwinkel. Und was ist denn um Himmels Willen? Nun rät das schon. Was ist so spannend? Ach, es geht um Peter. Um Peter? Na ja, um das Milchpferd. Du meinst das Pferd vom Milchmann? Ja. Heute Morgen fuhr der Milchwang am Haus vorbei. Und dann weiter zum Dorf. Ja, mhm. du hast recht. Caroline hat noch die Milch in Empfang genommen. Und kurz darauf ist Peter im Dorf zusammengebrochen. Oh je, das mhm. ist schon das dritte Mal. Ja, und dann hat der Molkereimensch geschrien, nun ist Schluss, endlich Schluss. Nun muss es zum Abdecker. Zum Abdecker? Ja, Wer ist denn das? Der da hinten im Tal wohnt, wo es immer so stinkt. Und da soll der Peter geschlachtet werden. Oh, das ist gemein. Ja, ja. So lange hat es treu und brav gearbeitet. Jeder hat den Peter gern gehabt. Die Kinder sind drauf geritten. Und es kannte alle Türen, vor denen es halten musste. Oh ja. Ja, aber wer soll uns denn nun in Zukunft die Milch bringen? Na, wer schon? Das Auto. Sie haben ja drei in der Molkerei. Ja, leider leben wir nun mal in einer Zeit, wo überall der Motor eingesetzt wird. Aber darum geht es doch gar nicht. Die Molkerei kann so viele Autos laufen lassen und kann so viele Läden einrichten, wie sie will. Aber den alten Peter zum Abdecker zu bringen, das ist eine Gemeinheit. Als ob er auf seine alten Tage nicht das Gnadenbrot verdient hätte. Du hast recht, Rosi. Viel frisst so ein altes Tier wirklich nicht. Du, vielleicht kauft Fräulein Wagner das Pferd. Ja? Peter könnte doch für die Kleinsten als Reitpferd da sein. Ja, oh. auf Peter würde ich sogar reiten. Ach Kinder, das wäre ja für. Fräulein Wagner, die große Pferdefreundin, erklärte sich bereit, das Milchpferd für das Heim zu kaufen. Aber die Molkerei hatte das Pferd bereits an den Abdecker verkauft. Am nächsten Abend sollte er es abholen. Hanni rannte sofort zum Telefon, rief den Mann an und bat ihn, das Pferd doch Fräulein Wagner zu überlassen. Ich denke gar nicht daran. Das wird sie schon mit dem alten Gaul anfangen. Da kann sie ihr Geld ebenso gut zum Fenster rausschmeißen. Nee, nee, lasst ihr Mann die Finger davon. Aber lieber Mann, es ist doch schließlich Fräulein Wagners Sache, ob sie ihr Geld für das Pferd ausgeben will. Und meine Sache, ob ich den Gaul verkaufen will oder nicht, verstanden? Sagen Sie das der Dame. Und damit basta. Rums. Was nun? Da kamen Hanni und Jenny auf eine glänzende Idee. Sie hatten am Nachmittag die Neunjährigen auf einem Spaziergang begleitet. Dabei hatten sie auch den Fluss überquert und sahen jenseits der Brücke die Abdeckerei liegen. Und plötzlich war der Gedanke da. Stammte er von Hanni? Stammte er von Jenny? Jedenfalls am nächsten Tag, die Turmuhr schlug eben fünf, fuhr der Abdecker mit dem Pferd Peter auf dem Wagen durch das Dorf. Um die Brücke herum war es Mucksmäuschen still. Doch als der Abdecker auf die Brücke fuhr, lagerten da quer über der Fahrbahn acht oder neun Jungen und Mädchen was liegt ihr da rum? Macht sofort Platz! Hier, hier kommen sie, kommen sie nicht, durch. nicht durch! Niemals! Und warum nicht? Weil sie Peter schlachten wollen! Geht euch das vielleicht was an? Und ob? ob. Peter ist ein fleißiges Tier und soll noch nicht sterben! Lause Kerl! Nur hör sich einer dieser Bande an! Soll ich vielleicht mein Geld verschenken? Ich habe den Goll gekauft, bar bezahlt! Macht sofort Platz! Sie brauchen ihn ja gar nicht zu verschenken! Roland Wagner will ihn doch abkaufen! Genau! Aha! Daher weht der Wind! Aber jetzt ist Schluss! Jeden Einzelnen von euch verprügel ich auf der Stelle, wenn ihr nicht die Brücke sofort räumt. Ja, dann fangen Sie mal an. Wir gehen nicht zur Seite. Die Pferdeschlachter. Hey, seid ihr alle verrückt geworden, Knirpse? Was wollt ihr eigentlich? Wir wollen nur, dass sie den alten Peter, der Leiterin des Kinderheims, überlassen. Mit, tun Sie das. Ja, bitte. bitte. Na, gegen euch komme ich wohl nicht an. Du, kleines Fräulein, hast wohl den ganzen Spuk angezettelt, was? Hast mich auch angerufen, hä? Huh? Ja. Na denn... Der Klügere gibt nach, Da habt ihr euren alten Gaul. Hurra! Wir haben gesiegt! Komm, Altes Pferdchen, du solltest es gut bei uns haben. Ab Wir haben gesiegt! Ja. Hey, hey! Vergesst nur nicht, dass ihr den alten Gaul kaufen müsst! 450 Mark habe ich für ihn bezahlt! Und den Zaster will ich bald sehen, verstanden? So war der Alte Peter gerettet und alle waren zufrieden. Das Kinderheim hatte in ihm ein braves, geduldiges Reitpferd für Anfänger. Kein Hü und kein Hott vermochte ihn aus seiner Ruhe zu bringen. Und auch die Kleinsten wagten einen Ritter auf ihn. Oh, Nanni! Na, endlich kommst du, Jenny. Wo hast du gesteckt? Na ja, jetzt bin ich ja da. Was gibt's denn? Bohnen. Zarte, grüne Bohnen? Mhm. Oh, kann man die nicht ausrotten? Ich kann sie nicht mehr sehen, nicht mehr essen, nicht mehr riechen und soll solche Berge putzen. Und ich dachte, heute sei mein Glückstag. Wieso denn Glückstag, Jenny? Hier, nimm die Schüssel. Und jetzt erzähl, mach nicht so spannend. Nanni, stell dir vor, ich habe eine Spur. Endlich eine Spur. Was denn für eine Spur? Na, von den Schmugglern natürlich. Wirklich, Jenny? Ich hab gar nicht mehr an die Schmuggler gedacht. Na, und ich denke dauernd dran und halte meine Augen offen. Und stell dir vor, als ich vorhin in Richtung Zeltplatz schlendere, mhm. sehe ich den Mann mit dem hellen Haar. Was? Ja. Ja, da hast du nicht gleich der Polizei Bescheid gegeben. Ach, bei dir pep's wohl, Nani. Ich musste doch erst mal beobachten und durfte ihn nicht aus den Augen verlieren. Ja, na und? Na, plötzlich war er hinter den Zelten verschwunden. Was? Ich tigere langsam näher, da. Hupp! Hup. Also für Schreck wäre ich fast unter die Räder gekommen. Flitzt ein rotes Auto an mir vorbei. Am Steuer der Mann mit dem hellen Haar. Und da war's aus mit meiner Kunst. Ach, zu dumm. Aber das Auto fuhr in Richtung Berg. Wir müssen heute unbedingt hingehen und alles inspizieren. Na, das machen wir, Jenny. Und ich nehme auch mein Fotoapparat mit. Hallo, Leute! Hani, wen bringst du denn da angeschlemmt? Wie ihr seht, Hund und Herrchen. Ich heiße Pit. Und dit, dit ist mein Hund Sender. Ist, ist der, der süß. Niedlich. Warte mal. Hier ist noch Milch für den Hund. Knorke. Hier ist noch Kakao. Hm. <lacht> oh, ist der süß. Niedlich, ne? <lacht> War, Senta? Wo kommst du denn nun her, Pit? Direkt im Rang vom Bist Du Bist wohl ausgerückt mit deinem Hund, hm? Also ungefähr, weil Mini-Senta doch bald Junge kriegt. Ach so. Mini-Senta hat ihren Stammbaum verdorben und darf die Jungen nicht behalten. Sie müssen sofort weg. Oh, da ja, hab ich gedacht, wenn sie wirklich so gemein sein wollen, Dann rück ich lieber mit Senta an aus. Mhm. Meint er denn, ein Hund hat kein Gefühl? Hm, stimmt schon, Pit. Wir helfen dir und Senta. Der Pferdestall ist sehr groß und es gibt noch freie Boxen. Und da können wir Senta hinbringen. Da sucht sie keiner. Und du fährst nach Hause und sagst, Senta sei dir weggelaufen. ist gut. Aber wer sorgt denn dann für sie? Na, mhm. wir. wir. Futter organisieren wir schon. Mhm. Wir sind zwar auch nur bis Ende August hier, aber ich weiß, dass Fräulein Wagner schon lange nach einem Wachhund sucht. »Meinst du die behält, Senta?« »Ich könnt mir das vorstellen.« Pit, nimm lieber jetzt schon Abschied von Senta.« »Nein, meinst.« Der Junge schluckte gewaltig, doch er begriff, dass Nannis Rat vernünftig war. Er tätschelte Sentas Kopf und warf beide Arme um sie. Dann rannte er davon. In den Mittagsnachrichten kam eine Meldung. Vermisst wird der neunjährige Peter Flemming aus Berlin mit seiner Schäferhündin Senta. Beide sind aus einem Alpenexpress verschwunden. Sachdienliche Mitteilungen an jede Polizeistation. Und zwei Minuten später? Der vermisste Peter Flemming hat sich selbst gesund und wohlbehalten gemeldet. Die Vermisstenmeldung ist aufgehoben. Eine Woche später, als alle schon beim Abendbrot saßen, stürmte Hanni in den Esssaal. Oh, stellt euch vor, Senta hat vier Junge. Oh, fein, dass du da bist. Okay, oh, Freund Wagner. Welche Senta hat vier Junge, Hanni? Mir ist das doch ausgerutscht, diese Aufregung. Vier mhm. Stück sagst du, Hanni? Geht Senta gut? Oh, bestens, ich bin froh. Oh. Diese Sorge sind wir los. Aber Mädchen, wer ist Senta? Ach, das ist doch der große Schäferhund im Pferdestall, ganz hinten in der Box. So, habe ich längst entdeckt. Nun aber mal raus mit der Sprache, Kinder. Hanni erzählte nun etwas schuldbewusst das ganze Abenteuer von Pitt und Senta. Ihr seid ja liebe Mädchen, ihr drei. <lacht> Bestimmt hätte ich genauso gehandelt. Und auch genauso wie Pitt. Oh, ihr Racker. Ich suche schon so lange nach einem guten Jagdhund. Und nun habe ich ihn hier. Zum Jubel der Kinder wurden am nächsten Morgen die Hundebabys besichtigt. Alle wollten die warmen, molligen, kleinen streicheln. Und Senta ließ es ruhig geschehen. Kinder und die Mädchen waren ihr ja vertraut. Dann kam das Sommerfest. Die Häuser von Hasenwinkel waren festlich geschmückt. Über die Straßen hinweg hingen große Bogen mit bunten Glühbirnen. Aussteller hatten Buden und Karussells aufgebaut und ein großes Tanzzelt stand in der Mitte des Platzes. Hier führte Hanni ihren berühmten Clown-Tanz vor. Als sie auf der kleinen Bühne tanzte, trippelte, die Beine verwechselte, wie ein ungeschickter Frosch hopste, verzweifelt balancierte und unvermutet purzelte, da schrien die Zuschauer vor Vergnügen. Auf der Wiese vor dem Tanzzelt jubelten die Kinder Jenny zu, die beim Dreibeinrennen mitlief. Los, alien, los, Jenny, Jenny Jenny Jenny klar, Jenny, Jenny, Jenny Jenny, Jenny schneller schneller Ah oh oh. oh so toll. Oh, ich habe keine Puste mehr. Oh, Jenny, du warst herrlich komisch. Toll, ja. du, die Kinder haben so viel Spaß gehabt. Mm -hmm. Oh, Menschen anie. Komm ins Tanzzelt. Die kleinen machen einen ja fix und fertig. Ist oh, das ist das toll. Ja. Ich und? Sieh doch nur. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, herrlich, Jenny. Eine richtige Bauerband. Ja, Also, du hast sowas gehobst, Nanni. Hast du dir die Band mal ganz genau angeguckt? Ja, schicke rote Jacken. Merkst du immer noch nichts? Oh, Toller Rhythmus. Ja, ja, ja. bist du krank? Sieh dir doch mal den Mann am Schlagzeug an. <lacht> Schlenke aber mal. Er geht dir noch kein Licht auf? Der hellblonde mit dem Saxophon. Was? Wie bitte? Sind das nicht dieselben wie am Sternensee? Oh, Jenny, die Schmuggler! Los, ich muss an die frische Luft. Mir wird ganz flau. Bei der piepst es wohl noch nicht. Da drüben am Tisch sitzt Fräulein Wagner. Wir müssen sie unbedingt einschalten, ja, los. Eigenartig. Fräulein Wagner war gar nicht aus der Ruhe zu bringen. Gelassen hörte sie Jennys spannender Geschichte zu. Dann aber lachte sie laut heraus. Ihr Meisterdetektive. Oh, diesmal habt ihr daneben getippt. Was? Die beiden sind ganz harmlos. Wieso? Wann wagt Sie schleppen oft Werkzeuge, kostbare Geräte und auch Lebensmittel zur Baracke am Sörlinsee, zur Wetterstation. Ach, oh, zur Wetterstation. Wow. Ach, Nanni. Und wir wollten sie verfolgen! was der Polizei melden! Nein, diese Blamage! Oh, oh, oh, bitte, Fräulein Wagner, erzählen Sie keinem etwas davon! Bitte! Hand drauf! Ich schweige wie ein Grab! Ich finde es aber ganz prächtig, dass ihr die Augen offen haltet und Beobachtungen anstellt. Kennen Sie die beiden Männer? Mhm. Darf ich so euch einmal vorstellen? Mhm. Der hellblonde da ist mein Bruder. Bruder? Oh. Er ist Meteorologe, oh. der andere Arzt und mein Verlobter. Was? Darf nicht wahr? Aber beide sind wir, sieht und hört, mit großer Begeisterung Musiker. Die schöne Zeit in der Pferdeburg war bald herum. Die Zwillinge packten ihre Koffer wieder ein und nahmen Abschied. Der Vater kam und holte sie ab. »Auf Wiedersehen! Kommt bald wieder!« riefen ihnen alle Kinder, die im Hof traurig herumstanden, hinterher. Die Mädchen winkten zurück. Und aus einem Fenster im Erdgeschoss winkte heftig auch das liebe, nette Fräulein Wagner.